Naitwa kijana wa Saidi Hamad Rashid Mpuri. Madini madini madini. Katibu hapa unakuwa usibu gani? Kumbe kwenda tu Na maji kwa kwa kwa zaidi huko kwanza maji, uchaguzi